En ljudkapsel med ångpunk. Det ska handla om steampunk, ångpunk. En spretig kulturströmning som hämtar inspiration från 1800-talet. Från den viktorianska eran ungefär. Ja, ja, du vet vad det är för något. Eller också kanske du inte vet det och bara är nyfiken. Och i så fall kanske du får en liten aning om vad det kan gå ut på genom att lyssna på det här. Om du är som jag kanske du laddar ner det här och sen lyssnar på det långt, långt senare. Men det är i alla fall inspelat i januari 2013 och jag som pratar heter Anna Davor, kallas för Åka. Jag brukar ge ut ett fanzin som heter Landet Annien. För tre år sedan gjorde jag tillsammans med Hillevi Plejel ett temanummer av det här fanzinet som handlade om Steampunk. Jag gjorde så att jag ringde upp Hillevi på Skype och pratade lite grann om fanzinet och vad vi minns av det och vad som har hänt i, inom Steampunk sedan dess. Och det är det som du ska få lyssna på alldeles snart. Ljudet är tyvärr inget vidare. Det var lite svajigt och inte riktigt njutbart. Jag har klippt en hel del i det och försökt att fixa upp det så gott jag kan. Så vi kastar oss rakt in. Där vi börjar prata om fansinet, jag och Hillevi. Jag har flera ex kvar, fast bör, de börjar ta slut nu. De är nedpackade, så att, vill man ha så får man ställa sig i kö. <laughs> ja, just det. Det var ju <laughs> väldigt, väldigt roligt att jobba med det, tycker jag. Det var inspirerande. Det var första gången som jag faktiskt har, har gjort ett fansinnummer med en medredaktör. Och det tyckte jag var väldigt kul. Och för mig var det ju helt nytt. Jag hade ju verkligen... Alltså jag visste ju vad fansin var för någonting. Och jag hade väl läst något serie-fanzin när jag väl läst. För den världen har jag väl varit lite inne i. Men hela den här fandom-grejen har ju gått förbi. Så att jag hade ju jätteroligt också. Men mm. jag tror det märktes i själva fanzinet också. Ja, det är lite tråkigt att jag liksom kom av men Jag har ju faktiskt inte gett ut nästa nummer än. Fast det är tre år sedan. Det ligger liksom halvfärdigt på min hårdisk. Vad är det som det handlar nästa nummer om då? Har du någonting med steampunk att göra? Nej, det handlar om eh, text och berättande och sådär. Ja, men det kom jag ihåg. Vi pratade lite grann om det faktiskt. Och jag menar, det är ju också aktuellt för, för den nya läskets som har fått nu i och med steampunk för att det är ju fortfarande, om man pratar om begreppet steampunk så är det ju någonting som är en ganska stor del, tycker jag. Mm. Även fast man det man ser först, det är väldigt mycket fashion och det är eh, yta och det är ja, så. Men, men jag tror att för de allra flesta så har det någon slags grund i berättandet och historier och i böcker. Eh, jag mm. tror inte jag är den enda som, som någonstans, började som liten och var fascinerad av maskiner eh, och, och alternativa världar. Och, eh, ja, skylvärn till exempel, jag mm. tror att det finns mycket där äh, som man har mitt. Ja, absolut. Och en del en form av historieberättande är ju just äh, live- och rollspel. För att äh, det finns ju mycket steampunk där och det är ju också historieberättande. Och de som håller på med live- och rollspel, äh, de är oftast äh, ivriga läsare. Och äh, det är också människor som har en tendens att kunna hålla en... Äh, vad ska man säga? I rullning. För nu har det på något sätt kommit igång. Det finns väl en del klagomål på att genren blir urvattnad eller uppmixad. Men jag tror att på något sätt i att det blir populärt så skapar man en kärna av entusiaster som faktiskt dyker djupare ner samtidigt som, som företeelsen breddas. Så jag tror egentligen att det är mest på gott faktiskt. Mm. Har du eh, haft fått några speciella reaktioner på själva har, du, har det varit eh, ja, Hur har du sett, upplevt det? Eh, speciella reaktioner? Jag har väl upplevt att det har varit ett bra sätt att introducera nyfikna människor till just Steampunk eftersom du har den här Vad där Steampunk som du skrev? Eh, introduktionen där. Det har ju varit givande för när någon har frågat så har man inte behövt kanske trassla in sig utan man har liksom lätt kunnat bara säga: Men läs det här, du kommer förstå. Och så har man kanske omvänt någon. Och det har ju varit roligt att ha en sån en, en ganska lätt väg liksom att gå. Jag vet vad som är i fansin att jag står för det och jag kan dela med mig av det. Själva konsten har jag, eh, som ändå är den del av fanzinet som jag har lagt ner mest tid på. Jag har inte fått så mycket direkta eh, kommentarer eh, om den. Eh, däremot så har den gjort att jag har börjat fundera mer på den typ av konst som man ser i till exempel Schullvern ja, eller Lord Dunstanys böcker. Alltså det här är lite... Lite kopparstick, lite den här typen av, av konst. Eh, mm. Och den ska vara rolig att utforska mer. Du då? Ja, eh, jag får ju säga att det känns som att det har varit ganska mycket. Eh, det har ju funnits några strödda personer som har hört av sig och velat ha fantasinet. Ja, men det har jag också upplevt förstås. Ja. Men förutom det så har det ju varit eh, lite grann så här, till exempel den här tidskriften Voltaire som gavs ut av eh, det här elbolaget Kraft och kultur. Eh, ja. De kontaktade ju mig och ville intervjua mig när de gjorde ett temanummer om Steampunk. Och det var ju verkligen bara fanzinets förtjänst. Liksom. Det var ju på grund av det som de ville intervjua mig. Um, och eh, ja. Eh, jag... Jag vet inte om det har varit något mer som har varit på grund av liksom fanzine, pappersfansinet i första hand. Men, eh, men det var väl där det började. Och det var ju lite därför också som jag startade bloggen. Ja, men den har ju varit jätterolig att ha också att visa folk till faktiskt. Och jag kände så här att oh, men jag vill ha en fortsättning. För att det finns liksom kontakter som jag har fått nu och idéer som jag har fått. Då vill jag liksom fortsätta samla ihop intrycken. Och, eh, det... Det eh, har kanske inte varit någon så här himla stormande respons, men ja, lite i taget så liksom leder det till eh, nya saker och det tycker jag har varit eh, väldigt kul. Ja, plus att fanzinet har varit väldigt roligt, och, och, särskilt i början när man hade ett lager, att, att kunna ha det med mig att, och, eh, och kunna ge bort till folk som är intresserade och nyfikna och sådär. Vi ska ju inte underskatta det faktum att jag faktiskt har bott i Kiruna de två senaste åren också. Och här har jag väl kanske inte fått så jättemånga möjligheter att nätverka, Jag är <laughs> Även fast det är ganska steampunk med gruvor och maskiner, men, men det det bidrar nog. Men det som jag, något som jag har tyckt var varit roligt faktiskt på, på nätet och på bloggen, det är att jag har sett att ett av de mest lästa inläggen är ju min artikel om korsetter. <laughs> ja, verkligen. Ja, och det tycker jag är lite roligt för att jag har, jag har varit intresserad av korsrätter ganska många år från och till. Eh, men samtidigt är inte riktigt varit helt... Alltså, det är inte som att jag har haft en stor samling hemma eller så. Men något jag har saknat under, under alla dessa år... Alltså, det har varit ganska mycket spridd och olika information om... Eh, vad som är bra, vad som är dåligt vad som är hälsosamt och vad som inte är hälsosamt när det kommer till korsetter och nu på senast, senare tid för där kan man verkligen se stor skillnad som jag tror delvis är på grund av steampunk eh, och kanske lite också på grund av ja, historiska fantasyböcker eller, eller historiska romaner i stort att för sju år sedan om man sökte på Tradera så fanns det liksom en, två korsetter nu är det ju översvämmat av Billiga, dåliga eh, korsrätter som dessutom där bilderna är kopierade från försäljare faktiskt gör bra korsrätter. Så att det har kommit upp en ganska stor och trist marknad där. Mm. Så jag tyckte det var väldigt angeläget för det är roligt att jag på något sätt har bidragit till en svensk källa som har gjort bort mig lite av, av de förutfattade meningarna kanske, eller vad man ska säga. Ja. Mm. Ja, jag kan ju göra ett litet om korsetter själv. Och, eh, men jag tycker att det är, det är roligt med intresset. Och det är liksom intressant som, som eh, vad ska säga, historisk företeelse och lite så direkt historia i, i det också. Så ja, då det, får man in de människorna som håller på med det. Och det är också en, en trevlig, ett trevligt skott kan jag tycka i. Mm, jag har fått en kontakt nu som jag ska bjuda in nästa gång vi gör ett... Eh, Eh, steampunk-evenemang för att mm. berätta då. Ja, jag frågade henne om hon kunde få fram en militärkorsett. Hon visste inte riktigt. <laughs> det, är, det är verkligen min eh, dröm så här, att man ska ha en föreläsning eller en presentation och demonstration av korsetter där man faktiskt får se manskorsetter också. Absolut. absolut. Så där där kommer ju lite grann steampunk-modet eller ja det yttre in i i uh, intressesfären. Och där tror jag att uh, det också finns mycket entusiasm. Och där, där finns det också en stor erfarenhet och, och en stor kompetens tror jag i att balansera på den här gränsen mellan kostym, alltså gränsen mellan stil och att klä ut sig. Som jag tror att man, man får balansera ganska mycket på om man verkligen ska dyka ner i steampunken. Ska, mm. ska det vara som fungerar eller ska det vara det yttre? Ska man ha? Eh, hur mycket pynt ska man ha på sig? Själv har jag tre stycken pannlampor hemma som jag håller på att dona med. Jag menar, det är ju ingenting som, som man kanske når på sig när man går ut på stan. Så det är kanske mer åt kostymhållet. Men eh, ja jag bor ju i Kiruna så gruvor, gruvan. <laughs> mm. Men det där är också en fråga om hur mycket en del av ens vardag. Och hur mycket det blir liksom en, en hobby vid sidan av. Eh, för att, eh, som du säger, om pannlampan kanske den är man, inte något man har på sig till vardags. Va? Men det finns ju aspekter av eh, steampunk i både mode och livsstil. Och eh, andra saker som, som man faktiskt kan ta till sig. Och som kan bli liksom en del av ens personliga uttryck. Absolut. Och det är också väldigt roligt när man kan göra både och tycker jag. Uh, att man kan, man kan välja att ha delar av, av stilen till vardags men, men man kan också skapa sig sin alternativa personlighet uh, om man vill. Uh, eller vara sig själv och fortfarande ha, ha en stil. Så det är ju också en valmöjlighet. Det är inte antingen eller att du måste vara uppklädd till tänderna som pirat från yttre rymden utan du får liksom Ja, det, det, det finns väldigt mycket tillåtande eh, atmosfär i hur man väljer att uttrycka sig. Mm. och man kan också beblanda sig med folk som är väldigt uppklädda eh, utan att känna sig fånig tycker jag. jag menar, det, det går att, att göra det på olika nivå och man kan mötas, det är i alla fall min erfarenhet, ganska begränsad erfarenhet hittills då, mm. men, av att mötas eh, på till exempel steampunk tea parties eh, mm. att eh, en del är jätteambitiösa och en del eh, ja, tar det som de råkar ha som känns lite åt det hållet och sen så träffas man och så pratar man om sina gemensamma intressen och så, ja, så jo, man, men att, har man det är kul. Sätt, ja, för de gemensamma intressena det är både kläderna och annat och, och, och, och det gör ju att man att det yttre och det inre spelar roll båda två det handlar bara inte om att komma alltså allt uttryck allt uttryck man har utifrån sin, sin intresse det handlar bara inte om kläder utan det handlar om mer än så och det gör att alla får chansen även de som kanske har ekonomin eller de som kanske helt enkelt inte har intressen för intresse för det yttre för att det måste man ju inte ha Nej. och man kan ju också vara en sån som gärna bygger konstiga apparater men ja, sen så kanske man tar på sig en väst för att det spelar inte så stor man roll för man har på sig. En förlåt vad sa du? man kanske tar på sig de konstiga apparaten utan, utan man kanske mm, precis. tar med sig dem istället mm. och låter dem representera sitt, sitt intresse Sen tycker jag om steampunk träffen vi hade i Gävle tycker jag är roligt just eftersom omgivningen eh, i den här järnvägsvagnen eh, som vi satt i gjorde ju att även fast eh, jag inte var uppfixad i tent så kände jag lite grann att jag, jag smälte in ändå så att säga. Mm. Det tycker jag också är roligt att när, när omgivningen, även om det är, oavsett om det är som apparater eller om det är en hel järnvägsvagn, så, så kan omgivningen göra att man känner att man hör hemma. och man har gott om saker att prata om. Mm. Vi kanske ska berätta att eh, vi alltså hade en träff inuti en museivagn inuti järnvägsmuseet i Gävle. För vi hade fått specialtillstånd att vara där för att eh, ha ett, ett tea party och det var ju väldigt trevligt. Ja, och väldigt föredömligt. Och eh, det la ju grunden till spännande saker som kommer hända närmaste två åren. Mm, precis. Hur? Ja, och det känns ju lite grann som att eh, det har blivit en eh, ram för hur jag ser på mitt intresse också. För jag har tänkt mig så här. Eh, Steampunk i Sverige-bloggen, den kommer att leva fram till... Eh, Stimpunk-festivalen på Järnvägsmuseet i juni 2014. Fram till dess så satsar jag liksom på att upprätthålla den bloggen och försöka hålla koll på vad som händer i Sverige och täcka in lite grann vad, eh, vad andra människor gör och så. Och eh, fokusera mer på mitt eget intresse. För jag har ju andra intressen också liksom, Men just nu så satsar jag på det här. Fram till dess mm. så är det Stimpunk som gäller. Och sen, sen så kan jag lägga ner och lämna det bakom mig Ja, men då har du ju ett mål och jag tror att det är roligt att ha ett konkret mål när man dyker ner i någonting och ska göra någonting ambitiöst av det, att mm. du har ett konkret mål. Men du var på bal också nu sist, det står det också om på bloggen. Men... Ja, ja, just det, steampunkbalen i Göteborg, det var, det var väldigt gemytligt. och ganska annorlunda. Det var det ju verkligen så... I stort sett en formell bal fast det var den minst formella bal jag någonsin varit på mm. kan man ju säga. Mm. Eh, både i eh, vad gäller klädsel och eh, allting runt omkring. Det var avslappnat på ett skönt sätt. Mm. Och så tyckte jag det var roligt att folk dansade verkligen. Inte alla kunde dansa så bra men eh, de försökte och det tycker jag är roligt. Jag tycker lite grann om det här att hittills min upplevelse av, av andra som är intresserade av, av det här. Det är att det, det, det är högt i tak och det är mycket som är tillåtet. Och jag tror att det ligger en del i steampunkens natur. Alltså är man intresserad av, av vad ska vi säga endast 1890-tals kostymer, då blir det ju, alltså bara för att ta något direkt bara i luften... Då blir det snävare och stigtare för då blir det ju saker som är rätt och fel. Men här rör vi oss ju i en alternativ verklighet i någon slags retrofuturism som utgår ifrån eh, att vi är i, i nutiden, eller vi är i nutiden men i en alternativ framtid utifrån eh, ja, att ångan. Tog över eller att ångan fortsatte vara eh, det sättet man utvann energi på. Om man nu ska se den definitionen på steampunk. Eh, och det gör att det är väldigt mycket eh, öppet för egna tolkningar. Både när det kommer mode eller små man manikerapparater, Eller som du och jag har talat om tidigare. Får man ha elektricitet i steampunk? Ja men det är klart man får ha det. För att det samexisterade ju med ångmaskiner. Och man kan ju driva elektricitet med ångmaskiner så att det är ju inte förbjudet det heller. Så att det gör det gör brett och det, det gör att det blir en tillåtande atmosfär tror jag. Mm. Till skillnad från snäva intressen där man, där man har väldigt strikta gränser att röra sig inom. Som till exempel ja, om man är intresserad av vissa, vissa tidsperioder bara. Eller vill återskapa någonting som har varit i, i våran verklighet, så att säga. Mm. Vi pratade om det lite grann efter Stim.balen. För jag läste en artikel, eller läste faktiskt inte hela, men jag började läsa. En akademisk artikel som handlade om baler i litteraturen och deras funktion för kvinnor på 1800-talet. Och då känns det ju verkligen som att... ja men Baller är roliga men de fyller ju inte samma funktion och där är just din punkt en rolig attityd för att man eh, nytolkar istället för att försöka återskapa något som kanske inte mm. har så roliga ideal i botten så, så kan man nytolka, ta de bästa bitarna och nytolka dem till, till det som man vill att de ska vara. Och här ändå i en alternativ verklighet en alternativ framtid. Mm, precis. Och här har vi ju historieberättandet, kärnan i det hela att berättelser går att skriva om. Och jag börjar tänka att det kanske är det som är det kanske är det som är en av de mest spännande grejerna med just den här tidsepoken att man fokuserar på den viktorianska eran. För där finns det många berättelser som man kanske vill skriva om lite grann. Eller ta avstamp i för att problematisera saker i, eh, i våran tid. Ja, men eller hur? Jag håller absolut med. Men om vi ska knyta tillbaka lite grann till eh, ja, vad har hänt inom steampunk, Steam särskilt i vår närhet, sen vi gjorde fanzinet. Eh, är det någonting speciellt som du har tänkt på ja, i, i världen omkring eller just i ditt eget intresse? Så du skulle jag liksom poängtera. Jag har bott ganska isolerad. Eh, så att, eh, mitt intresse har väl främst utspelat sig på internet. Eh, och eh, där kan jag ju säga att jag har märkt att det har blivit mycket, mycket, mycket mer än när jag började kika på det här för flera, flera år sedan. Eh, jag har inte varit kanske så aktiv. Jag har varit en lurker. Jag har iakttaget tittat och läst eh, och sett... Eh, men nu på senare tid har jag också märkt, mycket tack vare Steampunk i Sverige, så har jag liksom märkt att ja, men det här är ju stort. Det finns ju live, det finns ju uh, det, det finns planer för, för saker som kommer hända uh, IRL. Och det tycker jag känns jätteroligt för då känns det som att det finns ett nätverk också i Sverige. Det är inte bara uh, online- uh, det håller ju på att hända nu liksom. det, det är ju verkligen så att till exempel när Steampunk Tea Party grundades i Göteborg, eller i Västerås men förlåt i Västerås så då hade de ju jättesvårt i början att få något nätverk. Men det var ju egentligen två personer från början. Men, mm. men nu så har ju, är det ju deras Facebookgrupp som är det stora ja, navet för intresserade i Sverige. Mm. Men där har väl någonting kommit i rullning och det blir väl också så att, att, att det blir väl lite exponentiellt så att, att det är i början och sen så, så blir det lättare och lättare när, när nätverket blir större. Mm. Och jag tror så här att eh, de här människorna som ordnar Stimpan-konventet i Allingsås, eh, de är ju väldigt eh, nätverkande och utåtriktade. Jag tror att de eh, kommer att eh, göra mycket för att... Eh, folk får upp ögonen för att steampunk existerar. Jag tror att det kommer att bli roliga, roliga synergieffekter också av deras konvent. Det ska bli kul att åka dit och se hur det blir. Ja, Jag ser fram emot att höra dig berätta mer om det. Samtidigt kan jag också, vad tror du om det här med att alltså det har så pass populariserat nu att det ändå har blivit ganska stort och man hör lite grann att Kommer det bli någon bärs tror du att när, när fokus flyttas till någonting annat När något annat blir innan till exempel i eh, bokvärlden, eh, rollspelsvärlden eh, kommer, kommer det här liksom, kommer det bli ett bakslag för Steampunken? Eh, ja, alltså jag, jag tror att det kommer bli så här eh, Att eh, steampunk kommer att fortsätta finnas som ett begrepp Och det kommer att fortsätta finnas folk som är specialintresserade Uh, och ja, det liksom tar, tar det till sig som sin grej. Men uh, uh, det kommer att... Jag, jag tror inte det här har hänt riktigt i Sverige än dock. Uh, att, mm. uh, men jag tror att det kommer att vara så. att Det kommer att bli någonting som kommer att allmänna medvetandet mer. Och uh, ja, det är det som håller på att hända nu. Att det blir mm. mer mainstream. Och uh, pratas om mer... Jag menar. Det var väl Hemmets journal som hade en artikel om ja. eh, ja. Och då, då kände man, ja ah, men nu håller det på att bli mainstream. Och, sen så kom, och då kommer det att bli lite av en fluga. Så att eh, det blir någonting som passerar allmänna mediet och sen försvinner i bakgrunden igen. Medan de som är intresserade kommer fortsätta. Det är lite grann som, som med synten va. Eh, jag menar, det fanns en period när synt var någonting stort som folk var medvetna om i allmänhet. Men vem håller på med synt? Nu, det finns ju. Men de är inte jättemånga. Och de syns inte så mycket. Eller till exempel cyberpunken också. Ja. För den kan jag säga att den uppfattade till och med jag. Och då var jag i tidiga och mellersta tonåren. Och häckade i någon liten stad utanför civilisationen i lantliga Sverige. Och om jag uppfattade cyberpunken. Då kan jag säga att då gjorde garanterat många andra det också. Vid den tiden av ja, mitt liv. och Jag kan ju säga så här: att Inte bara för att Steampunk och Cyberpunk delar lite namn, utan alltså, man kan alltid diskutera begreppens ursprung och så. Men jag ser många paralleller och många likheter. Men det som jag kan hoppas på, som är en likhet, eller som jag kan en likhet som jag hoppas på kommer komma. Det är ju det att den steampunk som blir lite mainstream som kommer ut i det allmänna medvetet att det kan fånga upp små tinkers, alltså barn, ungdomar, unga vuxna eller för den delen äldre som har mycket att bidra med och att det kan skapa, alltså att vi fångar upp de här människorna som kanske går och pysslar med saker i sin egen ja, udda intressen. Jag menar, vi har ju alltid människor som samlar på ångmaskiner till radioamatörer till retrofiler och direkthistoriker och rollspelare. Alltså det finns många olika grupper. Mm. För att tala om alla de här som håller på med till exempel Lindihop. Alltså Det finns väldigt många olika grupper med människor som kan behöva träffa varandra. Och det hoppas jag kommer mm. fort i och med det att steampunk blir mer känd att, att man hittar ett gemensamt forum där man kan lära varandra och det kan jag är, känns mer lovande med steampunk än kanske med andra strömningar i litteraturen som till exempel cyberpunk mm. det, det kanske är så här att eftersom det finns så många olika aspekter och ganska många av dem är väldigt handfasta så finns det utrymme för möten där och jag tänker att eh, en sak som eh, jag tycker är väldigt intresserande. Jag vill ju vara en människa som bygger saker. Jag är jättedålig på att faktiskt komma med för att göra det. Mm. Och, och jag har liksom genomskådat ja. det här med mig själv att jag gör bara saker om det kommer att vara någon annan som bryr sig om det också. Och att då ha liksom en, en, en, en, en liksom kultur där de här sakerna får plats. Jag känner att här finns det utrymme för att, att e, faktiskt e, motivera mig att faktiskt göra färdigt saker. Så jag byggde ju den här lilla maskinen som är e, case mod till en mp3-spelare kan man säga. Ja. Med en liten tratt på och sådär. Och den är ju inte riktigt färdig. Jag har inte gjort så mycket mer på den sen sist men e, den funkade ju i alla fall. Och e, jag gillar den jättemycket. Jag har lite idéer till förbättringar och det är roligt liksom att, att ha en sån grej att hålla på att knåpa med. Och ifall jag lär känna fler människor som gillar sånt. Så då kan man ju också utbyta så här. Eh, tricks. Man kan också dela verktyg med varann. Och hjälpa varann med så här. Okej okay, hur gör man egentligen för att få fast en sån här grej på en sån här grej. Mm -hmm. Rent praktiskt. Och, och det tycker jag är extremt givande. Ja, men och där tycker jag också att, att det där får ju min blogg mig att göra. Alltså just det här att redovisa saker jag pysslar med. Att, att göra upp en plan för ett projekt och sen så, sen så redovisa det och få feedback. För det är faktiskt ganska viktigt. Och det är en av de stora fördelarna man har att ha en internet internetnärvaro för det är lättare att hitta lättare att hitta folk eh, som, som delar ens intresse. Men just sen att man kan föra det här från internet och träffas, eh, träffas utanför eh, också. Eh, och då också ta med sig saker man gjort och visa upp så man får kläm, klämma och känna och undersöka. Mm. För det är också en del av det här. Att, att, I alla fall för mig så, så är sådana här som man nicker, eh, är ju inte bara för synskull alltid, alltid utan också just eh, det finns en funktion, det finns ett syfte. Det, mm. Och det, det känns väldigt roligt. Jag gillar äh, verkligen och... saker som faktiskt gör någonting. Det, det är otroligt förtjust i det. <laughs> det är lite tråkigt med saker som bara ser ut. Utan det ska, det ska faktiskt funka och göra någonting. Jag vet att du är alltså, ganska. Om jag, inne. Ja, om jag någonstans har någon form av snobism när det kommer till Steampunk, det är det att jag föredrar. Alltså jag kan tycka att det är snyggt med dekorerade jag kan tycka det är snyggt med, med en kugghjul som att man använder det som ett estetiskt uttryck där de inte har en funktion, men jag kan tycka att det är så oerhört roligt eh, när man använder det eh, som en del i någonting som fungerar och jag kan har man en massa metallskrot som inte går att bygga ihop någonting vettigt av, självklart ska man använda det och, och göra något vackert av men har man en hög med skrot som faktiskt går att plocka ihop någonting funktionellt av. Då kan jag ha väldigt svårt för att man gör sönder det och bygger något som bara är för syns skull. Så att jag, kan, ja, jag kan ha lite svårt för att man tar isär saker som faktiskt skulle kunna fungera. Ifall man, ifall man återbördar det till det som det verkligen fungerade som. Till exempel som vi har pratat om förut det här med eh, mekaniska urverk. Mm. Som man bygger mycket av när de faktiskt skulle fungera som mekaniska urverk. Och är väldigt små intrikata små maskiner som är väldigt vackra. Ja, ja, ja det, är, det är ju häftigt att de faktiskt kan göra saker. Jag har haft fantasier ända sedan jag var liten om att man ska kunna bygga ihop saker med urverket i en veckaklocka till exempel. Och få den att vrida runt någonting mer som, som gör någonting kul. Så egentligen skulle man ju kunna göra så, sånt med delar av eh, klockor eller med klockor som kanske nästan funkar eller så. Mm, mm, mm. Man kan använda fjärdermekanismen eller liksom få någon ja, men, axel där att dra i någonting. Eh, jag, vet inte, jag har inte lyckats få någon riktigt konkret idé än men jag har det här i bakhuvudet hela tiden. <laughs> Något, mitt senaste projekt kan man säga det är ju faktiskt att hitta en gammal kristallradio en kristallradio mm. uh, Både för att de uh, min pappa hade uh, både pappa och farbror hade som, som små så hade de varsin sån där som de satt och lekte med. Men det uh, dels lite grann också att de är så <laughs> eh, och jag kan känna att eh, det är så oerhört häftigt att man satt där och i princip eh, fångade in radiosignaler från hela världen eh, och att man satt och där, där kan man ju verkligen snacka om en yourself eh, strömning i det man satt och plockade delar och byggde ihop delar om man inte hade rätt delar så fick man helt enkelt bygga dem själva och löda ihop saker själv och, så att jag kan tycka att kristallmottagaren är, är en väldigt rolig liten apparat som jag skulle kunna tänka mig utforska ytterligare. Och den hade jag nog inte tänkt på, eller ja, jag hade nog inte kommit på att, att det här var något någonting spännande om det inte hade varit för fanzinet och för steampunken. Så att det, det känns kul, det är också någonting som har kommit för mig efter mm. de här senaste åren. Och en sak som jag också har börjat göra, det är att... Eh, när jag började följa Jake von Slatt på internet alltså började kolla på vad han gör den här berömda mm. eh, makern han bygger ju jättehäftiga mm. saker och eh, två saker har jag plockat upp därifrån, dels att jag började börjat fotografera när jag gör saker, alltså eh, processen, mm. så här ser det ut och sen gör jag nästa grej eh, mm. ja, Men det är otroligt det här med att man på något sätt visar upp sitt facit, alltså att inte här, titta vad fint jag har gjort det jag har gjort utan det är mer det här, titta så här gjorde jag gör någonting liknande själv sen kan du alltid köpa min grej om du vill eller byta till det för någonting annat så alltså att man får det här lite mer man redovisar grann och det kan jag tycka är roligt att det inte bara blir en det blir inte så musealt utan det blir mer så här gjorde jag hur gjorde du, kan vi inte prata lite om det och göra någonting nytt, ytterligare någonting tillsammans, alltså det blir en sån atmosfär och det tycker jag är väldigt trevlig atmosfär. Ja, verkligen. Det är otroligt inspirerande. Och den andra saken som jag har fått från Jake Slatt det är den här visionen av en jättestor låda full med mässingsskrot som man kan plocka av när man vill göra någonting. Ja, ja jag har hört dig prata om den här lådan. <laughs> ja, jag har inte riktigt en sån låda än, men jag har en ganska bra början. Ja. Det kommer få mig osökt att tänka på det här med vad är kliché inom steampunk? Och eh, är klichéer alltid någonting dåligt? Och eh, är det alltid någonting eh, som egentligen inte är hemma? Då kommer man också in lite grann på det här med snobbismen. Eh, just det här med vad, vad är rätt, vad är fel? Eh, och, och de tankegångar som ganska ofta poppar upp tyvärr. Som inte riktigt hör hemma. Eh, och då kan jag ta som exempel. att eh, Jag har nog läst... På något ställe någonstans det här med att jag kan inte författare sluta med att sätta mässingskranar och koppar rör på allting. Det blir så tjatigt. Då, då rådde jag mig med att eh, jag håller på att läsa dem och lära sig. nu tänkte jag göra i vuxen ålder eh, och på originalspråket. För jag läste dem på svenska allihopa som liten. Och alldeles i början på en världsomsegling under havet så blev Nautilus-ubåten. Kapten eh, Nemos-ubåt. Och då... Finns det mer beskrivningen just de här, de här vreden i messing och koppar, jag minns inte riktigt. Och precis den här beskrivningen som hade jag hittat i en ny publicerad bok idag så hade jag kanske tyckt att oj oj oj, den här författaren försöker verkligen göra det här steampunk. Men det var ju knappast det som Skjöld Värm och tänkte på. Så att man får tänka på att bara för någonting låter steampunk kanske inte det var det som var avsikten. Även om det är någonting som är senare publicerat. Utan det kan också vara en del av den här breda eh, yttringen av hur, hur ser en, en, en gammal manik ut? Mm. har uh, har vreden i messing. Det är kanske är svårt att komma undan liksom. Mm -hmm. Jo, det behöver inte vara så att man verkligen försöker göra det på ett visst. Stämma överens med hur alla andra gör. Utan ibland så är det verkligen så. Ja, men det kanske är så att så här, så, så här ser det faktiskt ut för... Det var så det såg ut. Det var rattar och veden och det var det var många och det var, och då kanske man vill beskriva det så. Det behöver inte vara någonting som mycket mm. ske. Men, men en, ett problem med att en företeelse blir populariserad är ju att, att man kan ganska lätt hanna i ett fack som författare eller som tecknare, eller som ja. Att, att, man, man, fast när man gör saker ur sin egen vision så, så liknar det många andra så då, då blir det kanske lite uttröttat mm. ja. ja sånt som kan hända N när man liksom har sett saker många gånger så, så känner man ja. igen det ja. Precis. ja du läste om jag har läst om Sherlock Holmes jag vill eh, också eller det ser jag fram emot att göra aha. Och så har jag börjat faktiskt läsa Shilvan igen och så har jag har plockat fram eh, eh, H.G. Wells för man måste ju läsa Wells också mm, det måste man göra mm. man ska ju gå tillbaka till rötterna också det är lite roligt faktiskt jag har ju en ä, annoterad version av Sherlock Holmes som jag köpte för en tid sedan, som mm. är väldigt fin som, som ska bli rolig att ta i tur mig just för att det finns mycket det finns, den är annoterad så det finns massor av information om, om ä, saker och ting mhm som dyker upp i böckerna. Uh, och jag tror att där kan man lära sig en hel del om. om uh, ja, till exempel vardagslivet på den tiden och så vidare. Mm. Kul. Ja, mm. uh, Nu har vi pratat ganska länge. Vi kanske ska börja runda av lite grann. Uh, ska, vi, uh, ska vi runda av med tips och favoriter och godbitar? Eller så? Det är bra att du sa tips. För jag tänkte precis säga att vi, vi kan inte sluta det här utan, utan att få ge något litet, litet boktips. Mm -hmm. har du läst? Sen, sen fanzinet som du vill rekommendera? Uh, ja, jag har ju läst en hel del. Jag har inte läst så jättemycket renodlad steampunk. Men uh, den senaste boken jag läste, The Alchemy of Stone av uh, Katarina Sedja uh, den tyckte jag hemskt bra om. Uh, den var det är verkligen fantasy i uh, sekundärvärldsfantasy i en uh, miljö som är ...industrialiserad... ...fast den är ganska feudal också... Mm. ...och... Eh, ...den tar upp lite grann... så ...problematik om... Eh, ...just med industrialisering... Eh, ...vilka kommer i kläm... ...och vilka tjänar på det... ...fast det är inte det som är i fokus... utan ...det sker liksom i bakgrunden... ...utan fokuset är verkligen på hu huvudpersonen... ...som är en mekanisk kvinna... ...som jobbar som alkemist... Mm. Eh, ...och hennes personliga problem... Med att vara en mekanisk kvinna och bli tagen på allvar och få mm. sin självständighet som mm. hon gärna vill ha. Och jag, det fanns många intressanta aspekter på den. Den var roligt berättad och eh, eh, extremt eh, sorgsen på ett ganska. Jag menar, det var, det var ingenting eh, så här, smetigt eller sentimentalt med den. Mm. Eh, jag tycker om. Om sånt. Och sen var den inte för lång heller. Jag gillar böcker som inte är jättetjocka. Mm, mm. Så den kan jag ju rekommendera. Det är lite lustigt för att min rekommendation är ju också en bok om en mer eller mindre mekanisk kvinna eller ung tjej. Äh, faktiskt. Äh, men en äh, ungdomsbok äh, som till och med blivit översatt till svenska. Det här äh, Sinder av äh, Marissa Meyer. Äh, och den är ju på många sätt, man märker att en ungdomsbok, det är ett återberättande av, äh, av Askunge-historien. Och det finns väl en del problem i berättelsen med att den är ganska förutsägbar. Men det är en äh, rolig värld hon har skapat och äh, det är engagerande och roliga karaktärer. Äh, och på det hela taget så ser det väldigt roligt att läsa om en framtidsskildring om en, en, en askunge som är, som är delvis cyborg och jobbar som mekaniker en ung tjej och jag ser fram emot att läsa de uppföljande böckerna, det var inte helt det var inte så helt förutsägbart slut som man kanske hade kunnat tro mm. och det är alltid uppskatt, det uppskattas alltid men mm. um, Kemi och Stone skulle jag vilja läsa själv. Ja, vi får återkomma med fler tips framöver. Ja, men absolut. Ja, ja men då kanske vi ska runda av här. Får vi se om vi återkommer något <här> liknande igen. När vi har läst Alla Kylvärn och uh, när vi har läst varandras rekommendationer. <här> Det här var en ljudkapsel, eller podcast som folk säger- –från Steampunk i Sverige och SF-fanzinet Landet Anien. Saker som vi pratade om här, jag och Hillevi Player– –de kan du också läsa om på steampunkisverige.wordpress.com. Ångtåget som hördes i introt har jag hittat på freesound.org– –och det är inspelat av användaren Ben Bonkan. Hoppas att vi hörs igen!